Poarta cernită, beata bătrână a murit. Știa că moare negreșit ca toți bătrânii când se simt că în gheață, intrând încet cu mâinile în ceață. I-am văzut sufletul trecând în lumea cealaltă, prin plopii, veneți, strângi la rând și la o la altă. Un medic îngrija piciorul stafilit, o fată mică și o sură grasă. Par că un cremenit între făclii pe masă. Cățelul a rămas fără pădrână, Nu-i mai adjunge botul în la mână, Retrasă pentru marea rugăciune la piept, Iertăciune. Dar fi îmbrăcat în albituri curate, Trupul ei, vădu de durere, nesimțitor la ceasul jumătate care bate după opt mistere. O să mă câinele nu are lapte, n-are de mâncare. S-a întrerupt gospodăria și s-au închis dulapul și bucătăria. Piulița de aramă lucește ca un astru solitar și luna și-a făcut un afar din turla învăluită în scamă.